الله أكبر الله Pastaj këshila radhës është el ikhlasu lillah, me pas ikhlas, me qenë muhles i sinqert, me pas sinqeritet gjatë kryrës se haqit, sepse krejt adhurime tona i badetet tona duhet të jenë të sinqerta, el alillahi dinu lë khalis, dhe të Allahu vanire, këni kujdes, se adhurimi i vërtet i sinqert është vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj me pas parasysh se në hajin tonë nuk ka ndonjë qëllim tjetër përveç sinceritetit. Në hajin tonë nuk ka qëllimet të tjera të fsheta të cilat ne i mbojmë në zemrën tonë. Ato që i publikojmë dhe ato që janë në zemrën tonë janë vetëm sinceritetit. Kajtë pun që i bojmë, i bojmë për Allahun të ala. Këshila ra dhe sështë të pasojmë raditën, sënetin e Muhammedit sallallahu a.s. gjatë qëndrimit ton në haqë dhe vlazër dhët me pasku i desë se dhe ati e njerëzit bojnë bidatë edhe ati e njerëzit bojnë gjona që si ka praktikun ato venës shajta Muhammedit sallallahu a.s. dhe monohën me u bojnë ma të devëqën edhe ma e, adhuru ose apo ma i badetëgji se sa që ka qenë në Resulullahi sallallahu a.s. Nanoh mundemi më shumë e bë po punë të mira në hax se sa çka ka bë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe mbane mend, ai çështon diçka që nuk është prej haxit. Ai ka mangësuar diçka prej haxit. Shtimi në fe është sikur pastërimi dhe pastërimi është sikur shtimi. Do thotë të dyja janë ekstremet që pranohen. Për ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men 'amila 'amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd." Ai çbën ndonjë punë që ne nuk e kemi bën, nuk është prej punëve tona, ajo është e refuzuar nuk pranohet. Pastaj, çysh do të më bëh haxhin? Më bosi që gabon vetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe tha: "Khudhu anni manasikakum, me merrni prej meje msimet, merrni prej meje dispozitat e haxhit." prej kujt? prej Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Mos me vepruat ti diçka të veçantë, të cilën nuk e ka vepruar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Rikshilla vetira ashtë muslimani të ket Dhe o të shmeri, përgatitët për këtë ullëtim, që është ullëtimi jetës, ullëtimin e haqjit. Dhe Allahu thëtë, vë të zawadu, fe inë, khajrët zedit taqwa, përgatitëtëni, me furnizim për këtë ullëtim. Shumë kush kur thuhet, përgatitëtëni, furnizohoni për këtë ullëtim, me ndonë me u furnizu me pare, me u shqim, me roba, me pije, me këta. Që po thëtë Allahu? Allahu po thët, fe inë në kajrët zëd e takua furnizimi maj mirë për këtë rrug, kush është? Jo parja, jo robat, jo shimi e takua, devotëshmeria takua laku, këto vladhen me pasën zemr në këtë rrug me u përkatit me devotëshmeri dhe me ndje madhështin e këti obligimi obligimi të haqit sepse kjo është Një rrug apo është një udhtim i imanit, një udhtim i besimit. Pastaj me ndjeje se atje je mosafiri Allahut dhe kjo këshillë është e veçantë sepse ta dish që kur të hysh atje ti i garantuar, nuk je shqetësuar, nuk je kidnapuar, nuk je shtanzhuar, nuk je kërcënuar, nuk je ofenduar. Se Allahu Teala po thot: "Wamandakhalahu kana amina." Dhe kushën, kushën atën në meke, kushën në venet e shajta, o është i sigurë të gjatë tërkohës, sa so është atje. E ka sigurua atë vend, Allahu subhanu wa ta'ala, deri kur, jo deri këtë vit, po deri në ditën e gjykimit. Pastaj, ata të cilët shkojnë në haqë, kemi një këshit të veçan që të përkatiten me njohurit elementare të haqët, të ledzojnë. Edhe të shoqin se ku po shkojnë, për çka po shkojnë dhe çka do të bojnë atje. Kto janë qëllimet që, që duhet të kemi? Ku po shkojmë, për çka po shkojmë dhe çfarë të veprojmë atje? Se shumë kush po atë po i kemi hoxhallahart. Po po po hoxha 24 orë ti nuk është ciceron me të njëjtë veshë. Ti duhet më di gjonat elementare. Tha dikush po anë nuk po i di dispozitat. Ti nëse si din pyeti ata që i din tregojnë. Allahu thotë Fes e lu e hla dhikri në këntum la ta alemun, pëtni në ata që din nëse ju nuk dini. Pastaj, largimi maksimal prej gjënaheve. Gjatë kohës që ndrimit në vanët e shajta me u largum maksimalisht. Na nuk mund të bëhemi enjëri me lache, po të ju përgjasoj me lacheve bile bile për dheta po pesë më dhe. Definitivisht largohemi prej gjënaheve, se Allahon në surën e lëbëka rathët, fala refaf wala fusuka wala jidal fi al haj atje nuk ka fjal rreth punëve intime atje nuk ka fjal të ulta që ofendohen shaha njerëzit ndërmjet veti atje nuk ka xhidal polemika se ka rase që njerëzit polemizojnë këtu ndërmjet vetishtyhen mirë pa atje nuk ka polemika atje ka këshilla a tje ka uvëzime, a tje ka mësime, por një jo polemizime ndërmjet veti. Dhe këto, po thotë Allahu, nuk bënd të jenë në haqqë. Dhe këto duhet të a kemi parasysh. Andaj, ata të cilët shkojnë atje, këshila ime për ta është që të jenë të dëgjushëm, dhe të jenë të respektuëshëm, dhe të jenë të devatshëm, dhe mos shkojnë atje me mësue u dhecin dhe e haqqit, Apo mi mësu institucionin, Apo ku ta diwen e këne kaj para vetës. A ti kemi një qëllim, A ti kemi një synim, E ja, ajo është cili, Knaqësia Allah subhana vëtahle. Për ata edhe kur më lidhen të gjithë haqjeleret në qabe, Se cilin do shta për momentet saktur e harron familjen, E harron pasunin, E harron edhe vetën, Se ja ka mësy vetëm knaqësia Allah. Kështu më do dhe dhe kur janë në rafshnalte në arafatit. Kjo ndodh kur janë edhe mosdalefe, apo në menë apo në vende tjera. Prata kanë vetëm një renditë, ata kanë vetëm një, një punë me krye e ajo është me kënaqsh Allahu subhanahu wa ta'ala. E lulsim Allahun teala që të jemi prej atyre të cilët i kemi para syh këshillat e haxhit dhe lulsim Allahun subhanahu wa ta'ala që të jemi haxhin të devotshëm dhe të jemi haxhin të respektushëm dhe të dëgjueshëm mas pari ndaj urnave të Allahut. Tër sallallahu salla selam, padhatyynë po të cilet na udhëheqin gjatë çndrimit ton në vendet e shejta dhe lutim Allahun Teala, Allahun e madhruar, që na të na mundson të kthehemi pa gjënohe, ashtu siç na ka lind nën ana jon, kur kemi dalë prej barkut të saj pa gjënohe dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që haxhit të jetë kthyes, madhështore, kthyes shumë e rëndësishme jetën ton dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që haji yon të jet haji mebrur, haji pranuar Dhe kërshi haxhit e planuar ku qëndron? Qëndron në xhenet. Faqtra sallallahu alaihi wasalam el haju el mabrur leysa lahu jazaa'un illa el jannah. Haxhi i planuar nuk ka as problem tjetër përveç xhenetit. Kto shkojnë kështu paralel. Haxhin e nënën i planuar dhe xhenetin nënën. Kështu do të të, të kan raportin njëri me tjetrin. Haxhi pa planuar xhenetin nuk i qëndron karrshi. Është kry hy haxhi pa të planuar, Xhaneti nuk është në këtë raport me të. Allahu alem, çfarë shpoblesh ke por Xhaneti njëu. Allahu na mundsoft dhe na lehtësoft kryjen e haxhit dhe na mundsoft dhe na lehtësoft të jemi të devotshëm edhe pas haxhit. I kërkoj falin Allahut për veten tonë, familjen tonë dhe për të gjithë besimtarët, kërkoni falin Allahut, sa është mëkat falës i madh. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha wa li wa lakum wa lisaril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Elhamdu lillahi, hamdan këthiran, tayyiban, mubarakën fihika ma yuhibbu Rabbuna wa i rda wa salatu wa salamu ala al-mebauthi rahmetan lil'alamin, nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Lazen, besimtar, ditët që pojlam pas, apo javën që pojlam pas, karakterizot meni gjarië të rëndësishme, meni ndodhi të rëndësishme, për banorët, besimtarët e këtyre tri lajëve që gravitojnë apo që vinë në këtë gjami. Thëm, është e veçanë për ne dhe, po është e veçanë për këjtë muslimanët e vendit tonë. Sepse, si që keni pa, edhe disa prejush, apo shumë prejush, keni qenë dëshmitarë në vend të njëjarjes, në ditën e mërkur, Befas, pa paralajmrim, ka arë një urdhen nga drejtori i inspektoratit të komunës së Prishtinës që të rënohet xhamia që është duke u ndërtuar. Është me të vërtetë, me të vërtetë ka njerëz të cilët luajnë me ndjenjat dhe emocionet e njerëzve. Dhe jam dëshmitar se kemi të bojëme edhe me njerëz mashtruës. Kemi të bojëme njerëz dinak, me njerëz të msheft, të cilët vërtet nuk brengosen shumë për ndjenjat që jënë vërtin ndjenjat zemrët ndjenjat e muslimanve. Në momentin kur ne kemi marë një garancion prej drejtorit të urbanizmit se nuk është mirë të punohet paleje dhe ne kemi prëmtu se nuk do të punohet për momentin edhe ata në kam prëmtu se nuk do të prej këtë objekti për momentin, për 5 minuta është në dru vendimi prej drejtorit tjetër drejtorisë e inspektoratit dhe kan dal inspektorët me mjete të qellat janë përgatit për, për merrënuë xhamin. Dhe alhamdulillah Allahu ka dashnë na ka dërguar që në mesin e inspektorëve të kemi besimtar të sinqert musliman. Edhe vërtet sinqerisht po them ata që kanë qenë në terren kanë qenë në mes dy ziarreve, presionin nga shefat e tyre dhe presionin nga besimtarç të mos preket xhamia. E ata s kanë çen po rënim. Ata që kanë çen këtu në Nevada dit, ata kanë çen vllaznit ton. Por urni ka ar për inas ata dalin në vend qarrës. Dhe çudia e Turk soi vllazë na është interesante. Këtë lajë, kodra e diellit, Velania, Mati ne 90% i kanë ndërtuar shtëpi pa leje. 90% i kanë shtëpi pa leje. Dhe nuk po merret asnjë aksion për rënimin e shtëpive. Vetëm në shtëpi është pikë që po i pengon edhe është në në në shtëpi e cila ndoshta ruan zot edhe edhe edhe po do më dhane edhe edhe infarkt. Ajo është shtëpia e Allahut. Ajo nuk është shtëpia ime. Unë po në atë shtëpi apo tjetër unë do të jemi mëm dikond. Ju në atë shtëpi apo dikotjetë ju do të faleni, por ajo është shtëpia e Allahut subhanahu wa taala. Çdo shtëpi tjetër më pas ranua Kan qen do të thot pasojat e mëdha. Mirë, po jo katastrofale, ndërsa ajo më urrënua unë mendoj se pasojat janë shumë, shumë të mëdha. Mos tan më pa imagjinuar se ata që urrënojnë në rënë në shtëpinë e Allahut vërtet nuk ja din vlerën edhe rëndësinë shtëpisë Allahut. Andaj atite me të gjithë mundin tonë edhe të xhamatit edhe të bashkisë islame Nuk kemi mund me nële aksionin deri në momentin e funit, kur vesh gati ka eskalu si tata, gati ka dal për kontrolë si tata. Me arden e njësi speciale, me arden e bagerit, masa ka njës me u tensionue. Edhe për një kondë është edhe ka dal pak për kontrolit. O vlazën mos me ndëni së njëmë zëtë muje menadjëj gjematin. As mos mendojmë përgjegjës tarse unë menaxhoj xhamatin apo bashëria islame. Ku ranohen shtëpitë e Allahut? Ne kamo menaxhim. Ata i menaxhon vetëm ngjenia e tyre, emocionet. I menaxhon imani, besimi. At ditën kur kanë pa njerëz të përgatitur shpirtnë shtatë, jo përgatitje të tjera, por shpirtnë shtatë për me hi nën rrota të bagerit. A ditë e kompa njërë zënët që ka thonë, ohoj, oh, shpirtin këmë e dhënë, a mo gjamia nuk këmë e o prekë. A përse kominë sistu me lërgu masën. A ditë e kompa kom njësit specialat të armatosën derin dhëmë. Derin dhëmë të armatosën. Mirë përda po ta kanë qenë mes dëjë zjarëve, se shumitë e aty në polizëve janë besimtarë, bile besimtarë të fortë me namasë. Një për i ty në edhe dhe cijeparacionit, kapitenin n të cilët në stëp i venin urnat pej komunës dhe pej shefet vetë që ta largën masen, a i e prolongoj ke pak, e, e vënoj ke pak procesin. Se ka kërku prej me që unë me largë masen, unë nuk mund dhe me largëse, unë e em një për juve që nuk mu i me pati duke o rënu gjamia. Ma mirë me na e marë Allah shpirtat ose ma mirë Allah me na që dikun i ven tjetër, e ku të rënuet nabillet të mos e shohi më tërë. Andaj vllazën atë komparë njerëz si që nuk e kishin problem edhe me myt njerëzve edhe me shkeljen e me bagërr. Jo në mesin ton, po ata që telefoneshin, ata që jepshin urra prej zyreve. O vllazën, nëse dëkush merr urrën për rënimin e xhamis, duhet të dalë sikur kupo i rënuan shtëpia, apo dalaj drejtori inspektoriate, keni po? Po del. Del me bagërr, del me policë edhe asiston policia rënon edhe kryhet. Edhe plus duhet me usjell në botën e qytetruar, duhet me usjell letra çë është donë unë për rënimin e xhamis? Edhe ai që e jep punën me dalven xharjis, e joi më nën klim, e më ndajt atje, atje nalt, në Arbëria e Nalt, drejtorinë e vet, a ka masa me u konfrontu? Kush më u konfrontua? Tripol Musliman, xhamati me hoxhen, edhe bashkësi Islame, kemi post sekretarin e këshillit. Më konfrontu me inspektorat, që dha ata ishin musliman. Më Mu konfrontu këtë me inspektorat, me ta ishin edhe puntorë fizik, që është një kompani e kontraktuar, edhe kur e kanë kontraktuar kompaninë, çka i kanë dhënë? me dalë me rënu një objekt për leja të nuk kry që është ndërtu edhe a e kar me kry punë e vetë, e s'kar për gjemi, edhe mu konfrontu e pale e tretë njësia speciale, që besam një atë ditë e mu i me thonë 90% për i tyne kanë qenë të mërzitën, a një për i tyne për njësi speciale ju ka thonë shefa dhe vetë, unë e sot do të gjuj uniformen edhe armet edhe do të pozicionohën atje për balë gjamisë, një për njësi speciale me lët në sykëta e ka thonë ed pa onë nëse fillon aksionën, nuk mu i tha vlazit e mi me, me i sëllumua. Se aty për me marrë, me thonë, urla në hynë aty në, në, në të farë uh, gjipin e policisa që shmequit, të të farë furgonin e policis, kërkush nuk huj pashto, po duhet me marrë, këta rezistojnë, pas taj mënët në më ardhë të boksat e shkelmat, vlazit e naturast të mënët në më ardhë edhe diqka dhe ma e pa dëshirushme. Vallahin, kemi qenë në momentet liga, që veshë Allahu edhe da të dikujtë sinqerta nga kanë shpetua, edhe pse nuk ka pasë masë të madhe, absolutisht asë kujtë nëftes nuk i kombo, ka ndalë njerës edhe të lajës edhe të lajëve tira vullnetaresht, është për hapë lajmi, ka ndalë vullnetaresht, por nuk ka pasë komedit, ka në qenë ashtë 200 vetë, 200 apo 250 vetë, dhe ka ndalë vetë vet, më qëllim vetëm për me mbrojtë që të pina Allahu subhanu wa ta'ala. Kone jam i knashën për momentin i lumëtur që arritëm një marrëvejshje gojore që për momentin të ndalen punët, për momentin të anullohet vendimi për rënimin e gjamis, që ashtu jemi marrëvejsh me komunarët, me inspektoriatin, me të bashkis islame dhe me njësin speciale. Me njëherë e masa tyhjit për dy orë e kanë ndryshu deklaratën, kanë ndalen media, kanë thonë për shkak të rëzik shmerisë, Së lart, është hyrënimi i xhamis për ndetët në Viem. Unë nuk e di pse po provokojmin këtë mënyrë. Ata janë duke na lënë neve kështu me ngarkesë psiqike. Çdo njoni është të majtë me çka do të, të bëhat. Andaj e los Allahun që ti ulëzën. Nëse nuk i ulëzën që ti largon prej aty ne posteve, edhe që ti ul edhe ti degradon sa ata janë tult. Ata të marrin që se vendimesh. Ata është më mirë me dal, me tërzut detyrën, edhe me dal para xhamis me fjalën vëllazë musliman. Më e dini fare dora se unë jam ai që kom refuzue urdhnë për Merranuxamin, sesa më me morr as si vendimesh. Rreziku nuk on dorë vetëm komunatë. Rreziku ne kidhë dikun tjetër më në shme lip. Nashta ju sëlallahu beqet më shumë ilshu ato vende. Se nuk bën muslimani më morr as si vendimesh, do dikush paim punësht. Po pa dhonë jam punë po vendime mbrapshta nuk u zej më morr. Është përgjithësi e madhe. Andaj unë ftash për ju, tregojuve se nëse ndo diçka Unë nuk çndroj mrapa aksioneve të dhënshme. As prej anës së policisë, as prej komunarës, as prej xhamatis. Nuk jam për aksionet dhënshme. Nuk jam për reagimet dhënshme, mirëpo kush më garanton mos e dikush nuk do të manifeston edhe edhe edhe refuzimin me dhunë, edhe me forcë, edhe me gjana tjera. As kush nuk mund garanton. Andaj, jepse po kam frikë për dikujt, po, po kam frikë për Allahut, më horuna Zot, të ndaj lëndë marunaz Zot, çanator rrezik më shkollë dikush krejt. Atëran nuk do të mbojmë për xhesi për Allahut. Unë si imam i këtyre lajhave nuk kam përxhesi për Allahut. Bashtiajt janë me nuk ka përxhesi. Përxhesia vjen mbi ata që urdhënojnë, qofshin ata komunarët, qofshin ata shefat e policisë. Se ata që po dhanë urdhë për me pastruar terrenin prej zyreve dhe ata duhen të pasin pak parasysh, çujsh me pastu terrenin. Nuk ka terren aty me mina me shkume, me me me çminu apo me demontu mont, demoluat minën. A është problemat ose iki do ekspertë edhe hjek edhe letës? Atë është lojë me zjarr. Lojë me zjarr, se në ato momente dikujt i bëhet vdekja më e ëmbël se sa jeta. Edheniu këto. Në ato momente kur preket xhamia, njerëi më shumë do të na ti më kon në xhami me shkel sesa më kon këtu në mesin ton këtu tash në xhami. Andaj pelos Allahun që këta udhëheqësat e masparit, i parë i komunës të jetë në nivel të detyrës të masilla. Janë ata që po marrin kësi vendimesh të provokojnë masën se atë dite kemi shpetu për pak, kush nga garanton të tarme që fa do të bohët, në vlazën do të mundohëmi derin fond me ndërtu gjamin, nuk nga kanë tu të asë pak që kanë danë, po edhe me pasë rënu prapëna do të me ndërtu e, na nuk mundemi pashtëpia të allahot, na edhe në kodë shkavt, edhe në kodë Gjermanit, edhe të bugarit, edhe gjithkujt na gjamia kemi pas, që 600 vite, le të harën dikush që Kosova mund të jetë pa gjamia, nëse dikon e pengon pse po ndërtohen, vallaj po ndërtohen. Bile bile veç Prishtinë ka probleme. Çdo komunë, gji po ndërtohen, po për kryetorët e komunave po dhon leje. Unë e di se në Mitrovic dikush gati ka marrën fakt kur e ka po sonisht në xhami për më të madhaja e Kosovë, përveç xhamisë të madhe që do të bëhet në Prishtinë. Një xhami që do të akomodon 2500 vet. Edhe është donacion komplet për komunën e Bajram Pashës. Unë e di që edhe në Hoxhë diku i Gati ka rruajin, po, far kur e ka pa çfarë xhamie e bukur me 2000 na aty. Ose në Xilan sa e kanë prolonguar ndërtimin e xhamisë së dëshinjë në Andruane, aty në qendër, prapo ndërtue. Edhe atje dhe atje gjithkund, por këtu në Prishtinë është më interesant. Këtu kemi pengesa serioze. Nano që kemi njerëz partiak. Mos mendoj dikush që na jemi në parti e tash, këta partia që punoshet po na diskriminojnë. Jo. As nuk kanë thënë në media që kemi diskriminim fetar. Cishtoash thon po nuk unë e lexova në gazet se imam i ka thon po diskriminojmë fetarisht. Unë nuk e kam thon këto. As në televizor, as në radio, as në gazetë. Dikush ma ka anësh pe i media po nuk ka as problem. Ne kemi diskriminim por momentin se ata që po i dhon vendimet janë muslimanë. Es di ai muslimanët çuçi diskriminojn muslimanët. Tishin këna ata jo musliman, me thona jemi çafira ose jemi të krishterë ose çifut eu muslimansoni mend ndërtu xhamia, kjo është diskriminim fetar. Se në Evropë kanë disa vende diskriminim fetar. Pse lejohen kishat Sinagogat, katedralet nuk lejonë gjamit për shambull E kjo mund më të shuajt diskriminin fetar Ose në venet e lindjes për shambull Lejonë gjamijat, postejonë kishat Edha jo diskriminin fetar për të këj shtert Ama, u dhe sija muslimane Kretë musliman 100% logja Nuk po thonë që diskriminin fetar Po kjo është o rejtje ndaj muslimanve Ose o rejtje ndaj praktikimit të islamit Andaj vlazen edhe ju tini nivel detyres veçantiu të vjetrit. Unë më befasua ditë xhamati i rregullt pesë vaktet që i falin, nuk ishin në vend xharries, edhe këtejën banor të saj lagje. Po hajda o Xhafilan, hajde sa i kurçet ti 70 vjet, ndoshta pak emocionohte, nuk më anë ty me të rradh, qysh i bëna ti djalit 30 vjet. Hajde dhe ti tregos se edhe unë jam për kët xhami. Sa ditë më thon 90% për që mi kemi pas tri krejt. A mos jam mirë nuk ka gjë se trive është edhe jetërve. Edhe kom thon dhe po them prap. Qysh keni gjet lidhje? Ju shkeni jet intervenime për shtëpijat e juaja, për bizneset e juaja, për familjet e juaja. Gjeni lidhje edhe pas shtëpinë e Allahut avllazën. Ona sinqerisht po them çdo ditë po kam takime për, për endes, me dikën. Po, po kemë mend të spo më imediat personat që po na ja kryjn punën. Po atë ti bën çdo ditë takime me dikën. O nho se çështës po lypet na me lftuë. Sa me lftuash më vështir. Po lypet me jet lidhje, vëllai, me, me jet lidhje më tregues se këtu është shtëpia e Allahut. Ma ka dhon lehen ose lehen s'ma ka dhon, po më ke thon ti po na tani më sani ta legalizoj shtëpinë. Po letsohet edhe për xhamiq ashtu. Çu çdo ditë po bëhen shtëpi, çe dilni këshni. Merran tre audite çdo një tri katë shtëpia lajë këtu për rreth xhamisë si kemi. Spinal kërkohej. Çe çish këtu veve. Po ligji, po ligjin çish ligji. po e zbatoni? Për dikon, nën për dikon nik. Çe çish po zbatohet ligji. Shtëpiat po thoin pa e pikshyrur më çe këtu edhe xhamin këtu rë çe çto. Çish këshni shtëpiat bizneset do të më këshyrë edhe xhamin. Andaj lutsim Allahun subhanahu wa taala që t'na afron, edhe t'na bashkon, edhe t'na mundëson edhe t'na lehtëson ndërtimin e xhamisë. Nuk jemi, nuk jemi më konfrontuar me shtetin. Ky shteti jon. Shteti është i jonë. Mos mendoni kuaj sa shteti është i dikujt, ne ajmë dikujt tjetër. Jo, jo, shteti jon është i jonë. Institucionet janë tona. Vetëm se merrni mësim tash. Merrni mëse pe këtynë nxjarive. Sëmos të mund të pa merren në më veti, ja ku boni kështu, ja ku thak, kështu ja ku hojza, nuk lan hoj pa invesh diçka. Jap janë xesin bishtin, jap ja hjekun. Se kto është interesant popullin ton. Mos më pa bishtin tanxesin, më pa ta hjekun. Është interesant ky popull. Po mos u merr me mua valla, asus pa mira me ty, merrem me ata që po tarran anxamin. Merrem me ata që po sulmona valla, po të prek në zemër. Ky është një musliman çish dot me afrua me bashkuat. E për juve trive Se një tashm prakt vitit të rishkollorio studentat, është një mësim i fortë. Hapni zorr kryenin shkolla të merre. Ti duhet të mekon inspektor aty. Ti duhet të mekon drejtorin inspektorati. Ti duhet të mekon drejtori urbanizmit. Ti duhet të mekon drejtori arsimit. Edhe do të më kallëzuat tyne se hera ta von ato karrika kena më shkuosh me i trupit, se janë ngjitë në karrika sepse shohin pa më i mbyt. Vetëm tu, vetë që s'po flajnë. Se i doin karrikat, po hera ta von do të më tregu se dohet më shkuë duhet më shkuaj me ta do të më shkojë me shkua dhe mentaliteti për çka për luftimin e fesë para mendonë vëllazër para mas luftës në Prishtinë janë ndërtu 12 xhamia 19 xhamia janë ndërtu pale vetëm në xhami kale do të thotë 9 xhamia janë sikur privatisht s'është së, së pronë bashësishtave as nuk ta ka zyrtarizuar as ta ka legalizuar wallahin wallahin është padrejtësi e madhe ona u bë Edhe kanë friksë, dikush ka më psuq kërch pei davat tona. Jo, na fizikisht mërmë me ta. Tha dikush, mos po i sulmoni. Mona ai ka sulmu Zoti, i ka vrasë Zoti, boll skem, na çamu morr me ta hiç. Ata që janë harame, që lftosh tepit Allahut, ma dënim, ma vrasje ma e madhës ka. Të ka vrasë Zoti, nëse ti bën vendime me rënë xamin, kjo është që të vras ka vrasë Zoti, të ka mrë Zoti. Skaç ka, mo morr njerë me ta. Veçun e kanë friksë do të bota edhe më kësh, do të vjen dënimi Allahut subhanahu wa taala. Elosim Allahut të na mshiron, edhe të na afrojë, të na bashkon, edhe të na drejton neve edhe ata edhe të gjithë muslimanët kudo që janë. Andaj kontriboni për të mirën e vetes, familjes edhe shoqërisë, dhe ndërtimi i xhamisë është kontribut direkt për të mirën e vetes, të familjes edhe të shoqësisë tonë, shoqërisë kosovare. Na jemi të vendi, na jemi shqiptar, na jemi musliman. Identitet ky që s'e kemi përcaktuar vet. Na e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala Në paspyrë dikon a dëm me çan shqiptar amerikan, shumë mica e trive që janë amerikanë, amerikanë, anglezë, zviceran. Pse se po shohët, po shihet çka po bëhet në vendin tonë. Po të ka pyet, ka bó, andaj na jemi ato auto këta, na nuk kemi or për Anatolit, na nuk kemi or për Ifrikën, apo për Aziën, apo për Amerikën, apo për Australinë. Na jemi vendor, na këtu do të punojmë, këtu do të zgjojmë drejtat tona, me dëshirën e dikujt apo pa dëshirën e dikujt. Allahu i udhëzoftë dhe ata të cilë t'i provokojnë muslimanet dhe kur thatë dina kritë që pojë përkatisin, Allahu jau ktheftë atyne në vetën e tyre. Dhe Allahu gjeleshanu hu, indihmoftë muslimanve kuda që janë e nëveçantinë e vene me kriza që përpërbalën këto ditë edhe javë edhe mujtë të tërë. Allahuna hafal nevë prindëton fat të gjithë muslimanët që do të jenë përshëndetë me selavat ose salame Resulullah sallallahu alaihi wasalam. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidul Majid wa barik ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidul Majid. Ibadu Allah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa الله اكبر الله